Wintertrubel mit Hanni und Nanni. lange am fenster nanny und starrt hinaus in die dunkelheit bist du nicht müde in einer woche beginnen die weihnachtsferien hanny draußen ist es verflixt kalt doch der schnee lässt immer noch auf sich warten wären weiße weihnachten nicht herrlich du hast sorgen hm. während ich mir wegen der morgigen französischarbeit fast ins hemd mache Lamentierst du über etwas, was wir eh nicht beeinflussen können? Meine Schwester hat auch gut reden, Anja. Denn mit größter Wahrscheinlichkeit wird sie Mademoiselles Prüfungsbogen mit mhm. sehr gut wiederkriegen. Ach, schön wär's. Doch im Gegensatz zu euch bist du viel zu schlau, dich von Mademoiselle in Panik versetzen zu lassen. Mhm. Stattdessen sinnst du darüber nach, ob Frau Holle zum Fest nicht doch noch ihre Federbetten ausschütteln wird. <lacht> Manchmal genau. werden Märchen wahr, Anja. Man muss nur ganz fest Nein. dran glauben. Träum im Stehen weiter, Schwesterchen. Ich für meine Person bete eher darum, dass es morgen in der Französischstunde kein böses Erwachen für mich gibt. Denn Mademoiselles Nachhilfestunden sind nicht nur verschrien, sondern fürchterlich. <lacht> Ach, und nun mach endlich das Licht aus ja, und sterlich. gönn uns die restlichen Stunden Schlaf. Ihr habt ja recht. Oh, gute Nacht. Gute oh, Nacht. Schlaft gut. war es am nächsten Morgen nicht nur auf dem Außenthermometer. Auch im Klassenzimmer herrschte eine eisige Atmosphäre, nachdem die französisch Lehrerin Mademoiselle die Prüfungsbögen an die Schülerinnen verteilt hatte. So. Hm, Nein, Güte ist das viel. Also, ihr habt genau 45 Minuten Zeit, also strengt euch an, Mädchen schwierigen Aufgaben verderben Sie uns die schöne Vorweihnachtszeit. Wissen Sie eigentlich, was Sie uns damit antun? Jenny, halt deinen frechen Mund und störe nicht mit deinen dummen Bemerkungen die anderen. So. Na was um alles in der Welt ist denn in die Gefahr? Halt du still, Hilda, sonst gibt's gleich noch mehr Ärger. Hm, meine Güte, ist das viel. Hm. Ellie? Was hast du da eben für einen Zettel verschwinden lassen? Äh, von was für einen Zettel sprechen Sie? Spiele nicht das Unschuldslamm. Du hast dir heimlich Vokabel notiert und denkst, eine alte Lehrerin hereinlegen zu können. Sie irren sich, Mademoiselle. Ich würde Sie doch niemals betrügen und... Gib ihn sofort hier. Wenn du ein gutes Gewissen hast, beweise es und zeige mir den Zettel. Nein, Mademoiselle. Ich schwöre Ihnen, dass ich niemals die Absicht hatte... Elli... Meine Geduld ist gleich zu Ende. Liebe Cousine, wir alle glauben dir, dass du nichts Unrechtes im Schilde führst. Aber um Mademoiselle Milde zu stimmen, solltest du ihr den Zettel aushändigen. Ja, also gut. Hm? Lauter rote Erze? Ich liebe Reu Bernhard. <lacht> oh, Ellie. Roy Bernhard? Darf ich Ihre Erinnerungslücke ein wenig auffrischen, Mademoiselle? Roy Bernhard ist der berühmte Rocksänger, mit dem wir vergangenes Jahr für das Wohltätigkeitskonzert gemeinsam auf der Bühne gesungen haben, damit Anja hier in Lindenhof bei uns bleiben konnte. Ich erinnere mich nur allzu ah, gut. <lacht> Ellie ist also hoffnungslos in Roy Bernhard verknallt. Kümmere dich um deinen eigenen Kram, Bobby. Außerdem habe ich keine Lust. Hört jetzt sofort auf und konzentriert euch auf eure Arbeit. Ich bin nur froh, Ellie, dass du mich nicht belogen hast. Und jetzt will ich bis zum Rest der Stunde kein Wort mehr irren. Was war nur in Mademoiselle gefahren? Selten hatten die Lindenhof-Mädchen ihre Französisch-Lehrerin so streng wie in dieser Unterrichtsstunde erlebt. Hey. rein. Entschuldigen Sie, Mademoiselle, aber Frau Vogelbart, mich Sie ins Lehrerzimmer zu rufen. Es handelt sich um einen Notfall. Was? Notfall? Ist gut, Susanne. Ich komme gleich. Also Mädchen, ihr habt es gehört. Ilda, du bist die Klassensprecherin. Sorge mir dafür, dass ganz der Mädchen aus der Reihe tanzt und niemand von den anderen abschreibt. Hast du mich verstanden? Voll und ganz, Mademoiselle. Ich bin gleich zurück. Was mag da wohl vorgefallen sein? Ob das mit Mademoiselles schlechter Laune zu tun hat? Und Spekulationen vielleicht? führen zu nichts, Fiss. Außerdem werden wir es noch früh genug erfahren. Und deshalb schlage ich vor, wir befolgen Mademoiselles Anordnung und benehmen uns wie vorbildliche Schülerin. Oh. Du hast ja recht, Nani. Aber weshalb ist es nur so verdammt langweilig, vernünftig zu sein? <lacht> <lacht> Was hast du bei Nicht? sie die schriftliche Prüfung beendet hatten und Mademoiselle noch immer nicht zurückgekehrt war, diskutierten sie darüber, was wohl der Grund für ihre schlechte Laune war. Schon nach dem Mittagessen im Speisesaal erhielten die Schülerinnen eine Antwort auf ihre Fragen. Noch bevor die Teller abgeräumt wurden, bat Frau Martin die Mädchen um Gehör. Ich möchte euch bitten, noch einige Minuten sitzen zu bleiben, da ich euch etwas Wichtiges mitzuteilen habe. Die kalte Witterung und der einsetzende Frost haben zwei unserer Kolleginnen übel mitgespielt. Heute Morgen wurde die Direktorin Frau Theobald mit einer schweren Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert. Was? Und auch Frau Kennedy, die Geschichtslehrerin, hat es erwischt. Sie muss mit einer heftigen Grippe das Bett hüten. Oh. Oh, oh, wie lange ist ich bitte um Ruhe. Also wir haben heute Vormittag eine Krisenkonferenz einberufen, bei der Folgendes entschieden wurde. Bis zur Genesung von Frau Theobald übernimmt unsere geschätzte Mademoiselle die Vertretung der Direktorin und wird euch in allen Fragen zur Verfügung stehen. Des Weiteren wird sie gemeinsam mit mir den Geschichtsunterricht von Frau Kennedy übernehmen. Mhm. Ihr könnt euch vorstellen, dass es durch diese neuen Umstände, auf die wir alle nicht vorbereitet waren, hin und wieder zu Engpässen und Schwierigkeiten kommen wird. Oh, das ist oh. stimmt! Deshalb richte ich meinen Appell vor allem an die Mädchen der Oberstufen, Helft uns, wann immer es nötig ist, die vorübergehenden Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen. Ich weiß, dass ich auf euch zählen kann und bin mir sicher, dass ihr die Situation nicht ausnutzen ja, das werdet. Ist wow, das ist ein Appell. Ja. Und vor allem wissen wir nun, warum Mademoiselle heute morgens so ungehalten war. Frau Theobalds Einlieferung ins Krankenhaus wird ihr gehörig an die Nieren mhm. gegangen sein. Ja, nicht ja. nur ihr. Auch mir wird ganz anders, wenn ich nur dran denke. Mhm. Ja. Ich bin noch nicht fertig. Und bitte gesehen. um eure Aufmerksamkeit. Wir haben alle Nachbarschulen gebeten, uns geeigneten Ersatz für unsere fehlenden Kolleginnen zu schicken. Doch bisher hat sich niemand auf unsere Anfrage gemeldet. Sollten sich dennoch spontan fremde Lehrerinnen dazu entschließen, bei uns einzuspringen, bete ich euch eure besten seiten zu zeigen ja beweist ihnen dass lindenhof ein internat ist auf das wir stolz sein können ja, ja klar, klar. Ja. Trotz der schlechten Nachrichten erlebten die Lindenhof-Mädchen am folgenden Morgen eine freudige Überraschung. Nani, die gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Hanni und Anja das Turmzimmer bewohnte, bemerkte es als erste. Kinder, ich hab's doch gewusst! Herrlich! Endlich ist er da! Hanni, Anja, das müsst ihr euch ansehen! Hör auf rum zu und lass mich noch schlafen! <lacht> Unsinn, Hanni! Steig aus dem Bett und sieh aus dem Fenster! Mensch! Das gibt's doch nicht! Es hat geschneit! Ja. Was? Ist das wahr? <lacht> Wow! Ich werde nicht mehr Schnee, soweit das Auge reicht! Toll! Das ist ja ein wahrer Schneesturm! Hab ich's euch nicht gesagt? Ihr könnt vor Freude tanzen! Und in der großen Pause können wir im Schulgarten einen Schneemann bauen! Ja, ihr glaubt ja gar nicht, wie ich mich freue! Es ist noch kälter geworden! Ja, stimmt! Ich bibber! Obwohl ich mein flauschiges Nachttippt anhabe. Komisch. Der Regler der Heizung steht doch auf fünf. Da stimmt doch was nicht. Oh. Nanni, die Heizung ist ja auch eiskalt. Oh, bitte? Tatsächlich. Verflixt. Schon sieben Uhr. Zurück ins warme Bett schlüpfen können wir also vergessen. Immerhin bleibt uns noch die heiße Dusche. Windeseile griff sie nach ihrem Kulturbeutel und lief euphorisch aus ihrem Zimmer zu den Duschräumen. Doch was war das? Auf dem Flur erblickte Hanni Frau Martin und Mademoiselle, die ziemlich verzweifelt aus der Wäsche schauten und eine lautstarke Debatte führten. Das hat uns zu allem Unglück auch noch gefehlt. Als ob wir nicht schon genug Ärger hätten. Ach, du. Wann, meinen Sie, kann der Schaden beoben werden? Wenn ich mir das Unwetter da draußen ansehe, mag ich mir gar nicht ausmalen, wann mit Hilfe zu rechnen ist. Ein Unglück kommt selten allein. Guten Morgen, Frau Martin. Guten Morgen, Mademoiselle. Gibt es Schwierigkeiten? Nanni, es ist eine Katastrophe. Wir werden noch alle krank und uns den Tod holen. Na, na, so schlimm wird es schon nicht werden. Aber ich muss zugeben, dass wir diesen zusätzlichen Ärger nun wirklich nicht brauchen können. Ehrlich gesagt verstehe ich nur die Hälfte. Was ist denn nun vorgefallen? Die gesamte Heizungsanlage im Keller ist über Nacht ausgefallen. Und zu allem Überfluss sind durch den starken Frost auch noch die Wasserleitungen eingefroren. Ach, du Schande. Guten Morgen zusammen. Gibt's irgendwelche Probleme? Das kann man so sagen, Bobby. Hä? Hast du es noch nicht bemerkt? Die gesamte Heizanlage ist ausgefallen. Ist das ein Witz? Hey, Jenny! Hallo, alles Abend! Feiert ihr hier eine Party? Ach, uns ist nicht zum Lachen zumute, Jenny! Innerhalb weniger Minuten hatte sich die Nachricht wie ein Lauffeuer bei den Lindenhofern herumgesprochen. Auf das Duschen mussten alle an diesem Morgen verzichten. Und es war mehr als Glück, dass die Köchinnen in der Küche noch genügend Wasser zur Verfügung hatten, um den Mädchen und den Lehrerinnen vor dem Unterrichtsbeginn einen heißen Tee servieren zu können. Kurze Zeit später trafen Hanni und Nanni zur ersten Unterrichtsstunde im Klassenzimmer ein. Und nicht nur die Zwillinge hatten sich in warme Winterkleidung gehüllt. Wie zu einem Skiausflug gekleidet, saßen die Mädchen an ihren Tischen und warteten aufgeregt miteinander schwatzend auf ihre Klassenlehrerin, Frau Martin. Oh, den habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist, ja, ist das kalt. Okay. noch abschreiben? Ja. Oh. Kalt Mensch, Kinder, hättet auch. ihr euch je träumen lassen, dass sie das Klassenzimmer so schnell in ein Iglu verwandelt? Oh, nee. Die Eisblumen oh. an den Fenstern sind so dicht, dass man kaum noch hinausschauen kann. Ich, ich habe mich ja eisig. Boah. Auf schriftliche Arbeiten können wir heute wohl verzichten. Mit meinen dicken Lederhandschuhen kann ich keinen Füller gerade führen. Was meint ihr, ob Frau Martin und Mademoiselle schon Ersatzlehrerinnen für Lindenhof gewinnen konnten? Das kann ich mir kaum vorstellen, Fis. Wer sollte sich bei dem schweren Schneetreiben schon freiwillig nach Lindenhof begeben? Stimmt. So wie ich das sehe, wird der Unterricht in all dem Chaos ausfallen. Das <lacht> Da hast du dich aber gründlich getäuscht, Honey. Aber Roberts! Ja! Das, das gibt's doch nicht! Ich bin extra von der Fuchsenmühle zu euch gereist, um dem Lindenhof in einer Notlage zu helfen. Oh, Sammelt! Mensch, das haut den stärksten Eskimo vom Schlitten. Die Mädchen waren zunächst sprachlos. Sie hatten mit allem gerechnet, aber dass ausgerechnet ihre ehemalige Erdkundelehrerin unerwartet im Klassenzimmer auftauchte, war die Sensation. Frau Roberts hatte nämlich vor einem Jahr ein Ferienheim namens Fuchsenmühle geerbt und sich damals entschlossen, Lindenhof zu verlassen, um sich fortan nur noch um ihre Feriengäste zu kümmern. Plötzlich waren die Mädchen vor Wiedersehensfreude kaum noch zu halten, redeten wild durcheinander, bestürmten die beliebte Lehrerin mit Dutzenden von Fragen. Frau Roberts war noch immer die Alte geblieben und wusste, ihre Mädchen im Zaum zu halten. Sie sind bei dem Schnee. Ja, wie lange haben Sie ihn gebraucht? Ja, den sehen den mal, ist die Puchsmühle nicht total ja, zugeschnallt? Langsam, bitte. Nicht alle durcheinander, ja. glaubt mir. Es ehrt mich sehr, dass euch mein Eintreffen in solche Euphorie versetzt, aber ihr solltet euch vor Augen halten, weshalb ich in Lindenhof eingesprungen bin. Es gilt, den Lehrplan einzuhalten, um den Schulablauf ungehindert fortsetzen zu können. Oh, yeah. Deshalb ja, vorab ja. nur so viel. Ich bin bereits gestern Nacht kurz vor dem schweren Schneetreiben in den oh, Hof eingetroffen schluss. und werde hier so lange unterrichten, bis die Direktorin und Frau Kennedy gesundheitlich wieder voll einsatzfähig sind. Oh, yeah. Bis dahin wird hoffentlich die Heizanlage wieder funktionieren und auch das Wasser hoffe, fließen. Ja. Oh, yeah. ja, und wer weiß... Vielleicht werde ich mich ja dazu entschließen, euch nicht nur vorübergehend zu unterrichten. Oh. Oh. Ja, das das? <lacht> Doch bevor wir nun weitere kostbare Zeit vertrödeln, schlage ich vor, den Unterricht zu beginnen. Mm. Mm. Thematisch habe ich für die Erdkundestunde ein passendes Thema ausgewählt. Wir lernen heute etwas über die Antarktis. Oh. <lacht> Holt also viel. bitte eure Bücher hervor! <lacht> Wie gerne hätten die Mädchen Frau Roberts nach der Unterrichtsstunde mit weiteren neugierigen Fragen gelöchert, vor allem wie es der Lehrerin nach dem Fortgang vom Lindenhof auf der Fuchsenmühle ergangen war. Doch Frau Roberts musste sofort zur zweiten Klasse eilen, um dort Frau Martin zu vertreten. Hoch und heilig versprach sie aber, dem Wissensdurst der Mädchen zu einem späteren Zeitpunkt in allen Einzelheiten nachzukommen. Alle Probleme schienen erst mal vergessen zu sein, als die Schülerinnen zur großen Pause begeistert in den Schnee hinausliefen. Hanni und Nanni konnten Bobby, Hilda und Jenny dafür begeistern, einen Schneemann zu bauen. Während ein Großteil der anderen Mädchen eine vergnügliche Schneeballschlacht veranstaltete. Nanni war gerade dabei, dem Schneemann eine große Moorrübe als Nase zu verpassen als Frau Wilton, die Sportlehrerin, in schweren Winterstiefeln auf die Zwillinge zustapfte. Hanni und Nanni, da seid ihr ja. Ich habe schon überall nach euch gesucht. Schauen Sie mal, Frau Wilton, sieht dieser Schneemann mit seinem dicken Bauch nicht zum Schreien komisch aus? Ja, ja, sehr nett. Hört zu, ihr Zwillinge. Frau Martin bat mich, euch auszurichten, dass ihr euch nach der letzten Schulstunde im Direktionszimmer einfinden sollt. Vergesst es bitte nicht. Es schien ihr dringend zu sein. Sie können sich voll und ganz auf uns verlassen, Frau Wilden. Worum handelt es sich denn? Darüber weiß ich nichts. Ihr werdet es ja erfahren. Du lieber Himmel, darüber weiß ich nichts. Ihr werdet es ja erfahren. Das ist sehr einsehlich, ja. unsere gute Frau Wilken. Ich vermute mal, dass ihr mit einer weiteren Hiobsbotschaft rechnen müsst, Willinge. Ja, abwarten, Jenny. Und bis dahin lassen wir uns den Spaß nicht verderben. Kommt, stell euch um den Schneemann, damit ich ein Foto schießen kann. Gestatten, Herr Schneemann. Und jetzt bitte recht freundlich. Hier ist das Vögelchen. Gleich nach der fünften Unterrichtsstunde fanden sich Hanni und Nanni vor dem Zimmer der Direktorin ein. Zaghaft klopfte Nanni an die Tür. rein Mademoiselle, Frau Martin? Ah, die Zwillinge. Ähm, Frau Wilton hat uns gesagt, wir sollten uns bei Ihnen melden. Das ist richtig. Kommt rein und setzt euch. Gibt es noch mehr Schwierigkeiten? Ja, sogar mehr als ihr denkt. Wir konnten bis jetzt in der gesamten Stadt keinen Installateur auftreiben, der bereit wäre, sich einen Weg zu uns freizuschaufeln, um die Heizungsanlage wieder in Betrieb zu setzen. Mademoiselle hat sich bereits seit heute Morgen die Finger wund telefoniert. Aber bisher ohne Erfolg. Uns bleibt nur abzuwarten, bis die Schneepflüge die Straßen wieder freigeräumt haben. Momentan befindet sich die gesamte Stadt im schweren Ausnahmezustand. Aber deshalb haben wir euch nicht hierher bestellt. Da gibt es ein Problem, welches wir mit euch als Schulsprecherinnen erörtern wollen. Sie machen es aber spannend, Mademoiselle. Vielleicht übernehmen Sie, verehrte Kollegin? Gern. Also hört zu, Zwillinge. Vor mehreren Wochen rief die Managerin von Roy Bernhard in Lindenhof an und ließ bei der Direktorin nachfragen, ob äh, der berühmte Rockstar für seinen nächsten Song auf Lindenhof einen Videoclip drehen dürfe. Roy Bernhard, das gibt's doch nicht. Ach, wirklich? Nach Aussage seiner Managerin gefiel ihm unser märchenhaft anmutendes Schulgebäude als ideale Kulisse so gut, dass er sich nicht davon abbringen ließ und unserer Direktorin nach langem Bitten das Versprechen abbringen konnte, in den Weihnachtsferien hier drehen zu dürfen. Aber das ist doch prima. Wo bitte liegt da das Problem? Heute Morgen rief Roy Bernhardts Managerin erneut bei uns an und bestand ziemlich massiv darauf, die Dreharbeiten aus künstlerischen Gründen vorzuverlegen. Aus künstlerischen Gründen? Wie ist das denn gemeint? Die Schneekulisse, Nanni. Wenn das Filmteam Roy Bernhardt in einer winterlichen Landschaft aufnehmen kann, gibt das natürlich eine Menge her und hat eine viel größere Wirkung. So drückte sich jedenfalls die Managerin aus. Und? Ich meine, wie haben Sie reagiert? Naja, Mademoiselle und ich haben noch um einen Tag Bedenkzeit gebeten. Aber wieso denn? Was gibt's denn da noch zu überlegen? Genau aus diesem Grund haben wir euch hergebeten. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass das Eintreffen von Roy Bernhardt allerhand Unruhe in Lindenhof verursachen wird. Vor allem bei euch Schülerinnen. Frau Theobald hat dem Filmteam ja nur die Genehmigung erteilt, weil die Dreharbeiten ursprünglich in den Weihnachtsferien stattfinden sollten wo das gesamte Anwesen leer steht. Doch nun scheint alles drunter und drüber zu gehen. Offengestanden können wir momentan keinen neuen Ärger auf unserer Schule gebrauchen. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch nicht schuld sein, wenn die Dreharbeiten komplett ausfallen. Und was können wir nun für Sie tun? Ihr beiden seid Lindenhofs Schulsprecherinnen-Zwillinge. Wie ist eure Sicht der Dinge? Meint ihr, es ist zu verantworten, uns den Trubel, den das Auftauchen von Roy Bernhard mit Sicherheit verursachen wird, noch zusätzlich aufzuhalsen? Befürchtet ihr nicht auch, dass der gesamte Lehrplan durcheinander gerät? Und schließlich stehen vor den Weihnachtsferien für euch noch mehrere Prüfungen auf dem Programm. Wir können die Bedenken des Lehrerkollegiums natürlich verstehen. Ja. Aber Sie sollten auch nicht vergessen, dass wir Schülerinnen damals beim gemeinsamen Benefizkonzert mit Roy Bernhardt dem Lehrplan trotz aller Aufregung ruhig und diszipliniert genau. nachgekommen sind. Ich muss meiner Schwester beipflichten, Frau Martin. Ich denke auch, dass Sie uns Schülerinnen kein größeres Vorwarnheitsgeschenk bescheren ja. könnten, als der Managerin von Roy Bernhardt eine Zusage zu geben. Und außerdem versprechen wir Ihnen, dass niemand von uns Lindenhofmädchen aus der Reihe tanzen wird und dass die Dreharbeiten sowie der Lehrplan nicht gestört werden. Ja. Dafür stehen wir als Schulsprecherinnen ein. Mhm. <lacht> Ehrlich gesagt, habe ich mit keiner anderen Reaktion gerechnet, Zwillinge. Und eigentlich habt ihr auch recht. Ja, sobald ich mit der Managerin gesprochen und einen Termin mit ihr ausgemacht habe, werden wir die Sache offiziell verkünden. Bis dahin allerdings bitte ich euch eindringlichst, absolute Stillschweigen zu wahren. Sind wir uns da einig? Voll ganz, Frau Martin. Sie können sich wie immer auf uns verlassen. Natürlich. So sehr Jenny, Hilda und Bobby die Zwillinge auch beknieten, ihnen zu verraten, weshalb die beiden so dringend ins Direktionszimmer gebeten wurden, Hanni und Nanni hielten dicht. Doch schon nach dem Abendbrot im durchkühlten Speisesaal, es gab einen heißen, deftigen Gemüseeintopf, erhob sich Frau Martin von ihrem Platz und bat die Mädchen um Aufmerksamkeit. Also mir ist der zu bitte einen Moment um Ruhe. viel Wie wir sicher alle zu unserem Bedauern, oder sollte ich besser sagen Ärgernis, festgestellt haben, konnte sich anhand der katastrophalen Wetterlage noch keine Installationsfirma einen Weg zu uns bahnen, um die defekte Heizungsanlage wieder in Betrieb zu setzen. Als Glück im Unglück muss man daher die Tatsache ansehen, dass unseren Köchinnen, E-Herde zur Verfügung stehen, sodass wir zumindest auf das warme Essen nicht verzichten müssen. Wir alle hoffen jedoch inbrünstig, dass sich die Straßenverhältnisse bis morgen so weit verbessert haben, dass uns endlich geholfen werden kann. Bis dahin gilt die Devise, durchhalten und das Beste aus der Situation machen. Ja. Da ihr euch vor dem Zu-Bett-Gehen auch leider wieder nicht waschen könnt, möchte ich euch aber nahelegen, wenigstens die Zähne zu putzen. Ich empfehle euch, etwas Schnee aufzutauen. Da ihr in diesem Fall das Wasser ja nicht schlucken müsst, ist diese Maßnahme absolut unbedenklich. Das stimmt, oh, ja. Ja, ja, ja. ja. Habe ich habe heute Nachmittag mit Frau Theowald im Krankenhaus telefonieren können. Geht sie ihr denn besser? Na, ja, es geht ihr den Umständen entsprechend gut. Und sie bat mich, euch die herzlichsten Grüße zu übermitteln. Ah, Ach, das ist ja schön. Ja, danke. Und nun bitte ich Hanni und Nanni nach vorn. Komm, Nanni. Und übergebe das Wort an unsere beiden Schulsprecherinnen. Die Zwillinge haben euch etwas Wichtiges mitzuteilen. Also, okay. ähm... Nanni und ich wurden heute Mittag zu Mademoiselle und Frau Martin ins Direktionszimmer gebeten, um unsere Meinung zu einer Sache einzuholen, die wir euch jetzt mitteilen wollen. Ja, was denn? Roy Bernhard, der berühmte Roy? Rockstar. Mhm hat sich dazu entschieden, zu seinem neuesten Song einen Videoclip zu produzieren, den er hier bei uns, nein. genauer gesagt, draußen auf dem verschneiten Gelände von Lindenhof drehen wird. Oh, Was ist das wirklich wahr? Beruhige dich, Ellie. Du kannst dich ruhig wieder hinsetzen. Das überlebe ich nicht! Elli! Elli! Oh nein! Oh, Elli. Elli. Elli. Elli! Die ist in Hohenacht gefallen! Elli! Oh. Mach doch keine Nullschwein! Elli! Mensch, komm Elli. zu Wach auf! Wach oh. auf! Was ist denn los? Oh. Das? Oh Gott, was soll ich denn machen? Die Ankündigung, dass Roy Bernhard zu uns kommt, hat dich glatt aus den Latschen gekippt. Oh. Ah. Geht's wieder? Ja, danke, geht schon. Komm, komm, ich helfe dir auf. Hm? Das war eine Show. Dass dir sowas aber nicht öfter passiert. Amy, Amy. Sonst wirst du während Reuberhards Besuch mehr auf der Krankenstation liegen, als dass du bei den Dreharbeiten zuschauen kannst. Vermute hm? ich auch. Bist du auch wieder in Ordnung, Cousinchen? Ja, danke. Alles okay. Also bevor außer Ellie noch andere von euch in Ohnmacht kippen, müssen wir euch noch sagen, dass das Lehrerkollegium den Dreharbeiten nur unter einer Bedingung zugestimmt hat. Und wie wäre? Keine der Schülerinnen darf das Drehteam in irgendeiner Weise stören. Und vor allem Roy Bernhard muss bei seiner Arbeit in Ruhe gelassen werden. Wie oh. oh. soll das etwa heißen, dass wir Roy Bernhard bei den Filmaufnahmen nicht zuschauen dürfen? <lacht> das ist nicht gesagt, Elli. Mademoiselle hat sogar erlaubt, dass der Unterricht morgen ausfällt. Oh, Denn sie glaubt, dass das wir uns eh nicht auf etwas anderes konzentrieren können, solange Roy Bernhard unter uns weilt. <lacht> Dabei versteht es sich wohl nee, von selbst, dass wir den versäumten Unterrichtsstoff mit zusätzlichen Stunden in den kommenden Tagen nachholen werden. Natürlich. Ja, genau. Ja, das ist oh, und ich habe mich wirklich nicht verhört, dass Roy Bernhard schon morgen eintrifft. Ach, so ist es, Jenny. <lacht> Frau Martin hat heute Nachmittag noch einmal mit Sabine, seiner Managerin, telefoniert. Und sie ist in größter Sorge, dass der Schnee womöglich schon bald wieder tauen kann. Mhm. Vorher sollen die Dreharbeiten, wie sie sich ausdrückte, unbedingt im Kasten sein. Das Bereits morgen früh um sieben ja, will sie mit nicht. ihrem Team in Lindenhof eintreffen. Oh, Na, so ich habe da so meine Zweifel. Ich meine, wenn die katastrophale Wetterlage es noch nicht einmal zulässt, dass sich ein Installateurbis für uns ja, durchschlagen kann, stimmt. wie will es da bitte Roy Bernhardt anstellen, mit dem ganzen Drehteam bei uns hier anzurücken? Mhm. Tja, das soll nicht unsere ja. Sorge sein. Eben. Also, ich glaube nicht. Das ist ja wahrscheinlich hm. nicht. Lange vor 7 Uhr waren die meisten der Lindenhof-Mädchen am nächsten Morgen bereits auf den Beinen. Die Ankunft von Roy Bernhard durfte man sich schließlich nicht entgehen lassen. Doch trotz aller Euphorie tauchten hier und da Zweifel auf. Es schneite noch immer etwas und manch einer der Schülerinnen fragte sich ernsthaft, ob das Wiedersehen mit Roy Bernhard tatsächlich stattfinden würde. Aufgeregt versammelten sich die Mädchen in der großen Vorhalle und blickten neugierig aus den Fenstern. Ist und, ist schon irgendwas zu sehen? Ihre volle Aufmerksamkeit galt dem großen Schultor, das Roy Bernhard und das Filmteam unweigerlich passieren mussten. Doch dann betrat Elli die Vorhalle und ein belustigtes Raunen erfüllte den Saal. Ah. Meine Güte, Elli, wie sahst du denn aus? <lacht> Bist du von allen guten Geistern verlassen? <lacht> Elli, welcher Teufel hat dich geritten, dir das Gesicht mit Schminke zuzukleistern mm. und ein Paillettenkleid anzuziehen? <lacht> von der lächerlichen Hochsteckfrisur mal ganz abgesehen. Lächerlich? sind höchstens deine kindischen Streiche, Jenny. Oh. Wenn du bei Bernhard in deiner grauen Alltagskleidung begegnen willst, ist das ganz allein dein Problem. Ich bin alt genug, um selbst zu entscheiden, wie ich meinem Idole entgegentrete. Kinder, seht euch das an! Da kommt ein Hubschrauber! Ja, Wahnsinn! Oh. Das sind sie! Er nimmt direkten Kurs auf Lindenhof! Los, kommt bitte raus! Ein Hubschrauber landete auf dem verschneiten Gelände vom Lindenhof. Doch neben dem Piloten saß nur eine Dame mit einer buschigen Pelzmütze. Sie stieg aus und eilte mit schnellen Schritten auf die Mädchen zu. Das ist Sabine, Roy Bernhards Managerin. Aber Mädchen, ihr könnt doch unmöglich hier draußen rumstehen. Roy Bernhard benötigt für die Dreharbeiten absolute Konzentration. Wenn ihr euch braver verhaltet, dürft ihr nachher vielleicht ein Viertelstündchen zuschauen. Aber bis dahin muss ich euch bitten, euch diskret zurückzuziehen. Da kommen noch zwei Hubschrauber. In einem von ihnen sitzt Roy. Das spüre ich. <lacht> ihr steht ja immer noch hier rum. Wo ist die Direktorin eurer Schule? Sie ist im Büro. Soll ich sie dorthin führen? Ich bitte darum. Und ihr anderen verschwindet bitte von hier draußen. Hat man euch nicht mitgeteilt, dass wir keine Störungen wünschen? Ich denke, wir befolgen Sabines Anordnung und ziehen uns gesittet in unsere Gemeinschaftsfamilie zurück. Los, kommt! Von dort aus können wir durch die Fenster des Gelände überblicken und die Dreharbeiten beobachten. Kommen Sie, Sabine. Wir führen Sie zum Büro. Ich bitte darum. Enttäuscht und mit einem gewissen Groll über das unfreundliche Verhalten der Managerin zogen sich die Mädchen in die Gemeinschaftsräume zurück. Elli war den Tränen nahe. Eine Frechheit ist das. Was bildet sich diese Frau eigentlich ein? Da macht man sich stundenlang zurecht und wird dann innerhalb von Sekunden eiskalt abgefertigt. Ach, beruhige dich mal wieder. Du bekommst heute bestimmt noch eine Chance, dich Roy Bennett in deiner glamourösen Aufmachung zu präsentieren. Jenny, obwohl ich mir wirklich nicht sicher bin, dass du damit bei ihm Eindruck machen kannst. Nun fang bloß nicht wieder so an, Bobby. Meinst du etwa dein spießiges Outfit? Hey, Hani Nanny. Und? Was gibt's Neues? Nicht viel, Bobby. Nanni und ich haben die Managerin zu Mademoiselle und Frau Martin geführt. Frau Roberts war übrigens auch im Büro. Die vier kamen dann schnell wieder heraus und gingen dann in die Vorhalle, um Roy und das Filmteam zu empfangen. Und dann? Hat er euch begrüßt? Wir hielten uns im Hintergrund, Anja. Früher mhm. oder später wird sich Roy Bernhard sicherlich nach uns erkundigen mhm. und uns persönlich begrüßen wollen. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. <lacht> Ganz meine Meinung. Reist, ist okay. Er hat mit Sicherheit nicht vergessen, was wir letztes Jahr auf der Bühne gemeinsam auf die Beine gestellt <lacht> Ganz haben. Ganz genau. Und deshalb schlage ich vor, dass wir uns jetzt erst einmal im Speisesaal ein kräftiges Frühstück einverleiben. Oh ja? Das Filmteam kann in der Zwischenzeit die Kameras und Scheinwerfer aufstellen. Wir kommen schon noch auf unsere Kosten. Trotz der weisen Worte der Zwillinge schlangen die Mädchen das Frühstück in ungewohnt schnellem Tempo herunter, um sich danach eiligst zurück in die Gemeinschaftsräume zu begeben, von denen aus man, leider nur in gehörigem Abstand, die Dreharbeiten des zwölfköpfigen Filmteams beobachten konnte. Verwundert stellten die Mädchen fest, dass Roy Bernhard noch immer nicht in Aktion getreten war. Zwar flammten hier und da Scheinwerfer auf, doch der Rockstar war noch immer nicht vor die Kamera getreten. Und dann sahen sie ihn. Roy Bernhard stieg aus einem Hubschrauber und deutete wild gestikulierend auf den zugefrorenen See, der sich inmitten der Parkfläche des Geländes befand. Roy schien eine erregte Diskussion mit seiner Managerin Sabine zu führen. Kurz danach eilte sie auf das Internatsgebäude zu und verschwand darin. Dann... Einige Minuten später öffnete sich abrupt die Tür zum Gemeinschaftsraum. Guck mal, ist das ein Gewimmel da? Ja, was ist da für ein Kuschel? Guten Morgen, Mädchen. Ja. Oh, ja. oh jetzt, jetzt ist euer Talent gefragt. Ich mein, was? Das? was für ein Songcoins. Hör zu, Roys Managerin bittet mich, euch etwas auszurichten. <lacht> Wer Schlittschuhe besitzt und Lust hat, in Roy Bernards Videofilm mitzuspielen. Ich! Spielen, ich, ich, oh, ist das wahr? Der möge sich bitte gleich zu unserem zugefrorenen See begeben. Oh, ich glaube nicht. Und dort wird euch der Sänger persönlich empfangen und euch alles andere selbst erklären. Na, was sagt ihr? Oh. Oh. Das Das ließen sich die Mädchen nicht zweimal sagen. In aller Eile, als gelte es, einen Marathon zu gewinnen, holten sie ihre Schlittschuhe aus den Zimmern und liefen nach draußen zum See. Von dort kam ihnen vor Freude quiekend ein wuscheliges Hündchen entgegengetrippelt, das Mühe hatte, nicht im hohen Schnee zu versinken. Nanni, guck mal, das ist doch das Püsselchen. <lacht> Na, du Wuschel? Kommt, treu! Hi Mädchen, stark, dass wir uns wiedersehen. Hallo. Und noch stärker finde ich, dass ihr in meinem Videoclip mitspielen werdet. Oh, ja, toll. Na Püsschen, du weißt noch immer, wer dir damals das Leben gerettet hat, nicht? Du machst dich ja gar nicht mehr von Hani und Nanni trennen. Oh, Roy, du hast den süßesten Hund auf der ganzen Welt. Kinder, das könnt ihr heute doch auch alles später erzählen. Wir sollten jetzt endlich anfangen zu drehen. Recht hast du, Sabine. Also Mädchen, hört zu. Zu meinem neuen Song, eine schmissige Rocknummer mit einigen romantischen Akzenten, drehen wir den Clip mit eurem romantischen Schulgebäude und seinem verträumten Park im Hintergrund. Und inmitten dieser verschneiten Kulisse, da stehe ich mit meiner E-Gitarre und fetze oh, meinen Song. Ja, oh, das ist ja oh, toll. Toll. toll. Natürlich singe ich ihn heute nicht live. Das Stück lassen wir vom Tonband ablaufen. Aber das Wichtigste bei dieser ganzen Sache, das seid ihr. Ja, wirklich? Ich hatte nämlich vorhin die spontane Idee, dass es dem Clip einen zusätzlichen Schwung geben würde, wenn ihr euch auf euren Schlittschuhen aufs Eis wagt und passend zur Musik wild über den See saust. Was haltet ihr davon? Oh, ja das ist ja toll! Ja, super! Na dann lasst uns gleich anfangen. Schneid euch die Schlittschuhe an und los geht's. Seid ausgelassen und fröhlich und tut alles, was euch so in den Sinn kommt. Vergesst nur die eine einzige Faustregel nicht. <lacht> Und die lautet? Schaut nie direkt in die Kamera. Ignoriert sie einfach und tut, als wäre sie gar nicht da. Mach ja, das gut! Ja. Ja. Super, dann beginnen wir mit dem Probelauf. Wir sind zu weit und können anfangen. Fahr das Band ab, Jack. Zum Rhythmus der Rockmusik kamen die Lindenhof-Mädchen auf ihren Schlittschuhen richtig in Schwung. Nicht wenige von ihnen fielen dabei auf die Nase, purzelten lachend durcheinander, während einige geübte Läuferinnen sogar richtige Pirouetten drehten und gekonnte Luftsprünge wagten. Immer wieder wurde dabei Roy Bernhards Song gespielt. So oft, dass ihn die Schülerinnen schließlich auswendig mitsingen konnten. Der Rockstar stand mit seiner Gitarre vor dem See, und strahlte dabei siegesbewusst in die Kamera. Es war ein unbeschreibliches Vergnügen. Langsam komme ich richtig ins Schwitzen, Manni. Aber es macht wahnsinnig Spaß. Der kommt, Himmel, die spinnt. Sie wird sich in ihrer Aufmachung noch den Tod holen. Aber sie will ja um jeden Preis auf sich aufmerksam machen. Ja, Dabei bin ich mir noch nicht einmal sicher, ob Reusi überhaupt schon bemerkt hat. Die Zwillinge warfen einen besorgten Blick auf ihre Cousine, die sich in ihrem Paillettenkleid und den Schlittschuhen recht unbeholfen auf dem Eis bewegte. In diesem Moment geschah es. Direkt unter Ellie bekam das Eis plötzlich einen Riss. Es knackte bedrohlich und blitzartig brach der Boden unter dem Mädchen zusammen. Bis zur Taille versank Ellie in dem eiskalten Wasser des Sees und ruderte verzweifelt mit ihren Armen, während sie hysterisch um Hilfe rief. "Hilfe! Ich kann denken. Da hilft mir doch Hilfe! Um Himmels willen, Ellie! Wir müssen sie da rausholen. Hilfe! Wir brauchen Gott. Hilfe!" Das darf nicht wahr sein. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte das nicht zulassen dürfen. Wieso denn? Das Eis hat nicht gehalten. Daran ist niemand schuld. Genau. Doch! Ich hätte sicherstellen müssen, dass niemand in Gefahr geraten kann, hey. bevor der Dreh auf dem Eis anlief. Aber hey. Roy wollte ja alles ganz spontan haben. Help. Zur Seite, Mädchen! Schnell! Ach. Nein, Roy, nicht aufs Eis! Bitte! Ich trinke! Nimm meine Hand, Elli. Ich zieh dich raus. Ja! Ja, so ist gut. Ja, auch ein kleines Stück. Oh, danke, Rui. Das vergesse ich dir nie. Ach, Unsinn. Das war doch selbstverständlich. Zum Glück ist dir ja nichts passiert. Komm, ich trag dich ins Haus. Wir kommen mit. Los, Nanni. Ach Ja. <lacht> Und so wird die Prinzessin von ihrem geliebten Prinz ins Märchenschloss getragen. Das Make-up zerlaufen, das Haar strähnig durchnässt und das Traumkleid triefend. Doch was macht er schon? Ach, muss Liebe schön sein. Von den Zwillingen begleitet wurde Ellie von Roy Bernhard auf die Krankenstation getragen. Hier wurde sie von der Hausmutter sofort in wärmende Decken gehüllt. Oh, oh. Sagen Sie, ist es bei Ihnen in allen Räumen so kühl? Ellie wird sich eine schwere Erkältung zuziehen, wenn die Temperaturen hier nicht um etliche Grade heraufgestellt werden. Sie haben gut reden, junger Mann. Aber wir warten schon seit Tagen vergeblich auf einen Installateur. Der soll die defekte Heizungsanlage wieder in Gang bringen. Mhm. Und solange die Zufallsstraßen nicht vom Schnee befreit sind, sitze wir hier in der Kälte. Es ist eine Katastrophe. Das kann doch nicht wahr sein. Zum Lachen ist das nun wirklich nicht Reu. So, meint ihr? Na, dann führt mich mal ganz schnell zu eurer Mademoiselle. Ich glaube, ich habe ihr etwas Interessantes mitzuteilen. Das, das, das. Mademoiselle glaubte zunächst an einen Scherz, als der Sänger mit Hanni und Nanni in ihrem Büro erschien und ihr einen Vorschlag machte, den sie, aber auch die Zwillinge, kaum glauben konnte. Und? Das ist wirklich kein Witz. Wenn ich es Ihnen doch sage, verehrte Mademoiselle. Vor meiner Karriere als Rocksänger habe ich den ehrenwerten Beruf des Klempners erlernt. Defekte Heizungsanlagen reparieren ist sozusagen mein Spezialgebiet. Wenn Sie das geeignete Werkzeug haben, kann ich Ihnen vielleicht helfen. Das ist doch nicht zu fassen. Prima, Roy. Dich schickt der Himmel, Roy. Aber was ist mit deinen Filmarbeiten? Ja. ja, der Dreh ist im Kasten, Nanni. Wir haben den Clip für den Song mindestens zwölf Mal abgedreht. Aus dem Material wird die Katrin schon irgendwas Vernünftiges zusammenbasteln. Ihr habt mir zur Seite gestanden, nun bin ich dran. Nun wollen wir hier Wurzeln schlagen oder führt ihr mich jetzt in den Heizungskeller? Der Rockstar hatte nicht zu viel versprochen. Mit professionellem Blick erkannte er schon bald die Ursache und begab sich an die Arbeit. Fasziniert blickten ihm die Zwillinge über die Schulter und bewunderten seine geübten Handgriffe. So, jetzt noch die Schraube zu drehen und nun kommt der spannende Moment. Fantastisch! Aha. Na bitte, wer sagt's denn? Freu, du bist der Größte, aber wirklich! <lacht> Es dauerte zwar seine Zeit, doch als die Lindenhof-Mädchen zum Abendessen im Speisesaal eintrafen, empfing sie hier eine angenehm wohlige Wärme. Roll Bernhard, seine launische Managerin und das Filmteam waren noch nicht wieder abgereist und saßen zusammen mit den Mädchen an den langen Tischen. Bevor das Essen aufgetragen wurde, trat Mademoiselle nach vorne und klatschte in die Hände. Liebe Mädchen, verehrte Gäste, mein größter Dank gilt heute unserem Ehrengast Roy Bernhard. Ihm haben wir es zu verdanken, dass wir nicht mehr frieren müssen und wir endlich wieder Wasser haben. Man weiß die alltäglichen Dinge halt immer etwas mehr zu schätzen, wenn sie einem plötzlich nicht mehr zur Verfügung stehen. Nespa? Ja. ja! Besonders erfreut hat mich auch die Nachricht, die mich heute Nachmittag aus dem Krankenhaus erreichte. Frau Theobald befindet sich auf dem Weg der Besserung und kann vielleicht schon in wenigen Tagen entlassen werden. Oh, ja! Oh, ja! Gott Zum Schluss möchte ich ganz herzlich einer Kollegin danken, die uns ebenfalls in einer schweren Lage zu Hilfe kam. Meine liebe Frau Roberts, wir alle wissen, wie wohl Sie sich in Ihrem wunderschönen Ferienhaus Fuchsenmühle fühlen. Deshalb freut es uns besonders, dass Sie nach den Weihnachtsferien wieder zu unseren Kolleginnen gehören werden. Ist das wahr, Robby? Es ist wahr, Nani. Aber was wird dann aus der Fuchsenmühle? Dort werde ich natürlich auch weiterhin meine Gäste betreuen in meiner Fuchsenmühle. Aber nur noch während der Schulferien, Nani. Monsieur Lati wird mich in der anderen Zeit hervorragend vertreten. Und nun wünsche ich allen einen guten Appetit. Vielen Dank, Mademoiselle. So, bevor die hervorragende Lindenhofküche den katastrophenbedingten Eintopf serviert, möchte ich mich noch einmal herzlich für die fröhliche Zusammenarbeit bedanken bei allen Mädchen und ihren Lehrerinnen. Mein Team und ich werden zur Feier des Tages die Vorspeisen und den Nachtisch zu unserem Henkersmahl einfliegen lassen. Bitte sehr, es darf serviert werden. Ach, oh, die Schottenkerzen! Ja. Wie in Hollywood! Ja, doch Kaffee! So, so ein Luxus! Oh, die ist. reinste Verschwendung! Freunde ja, sind sprachlos! Und hoffentlich hungrig! Ja! ja. he hey, hey, daraus machen wir was! Wartet mal kurz, ich bin sofort wieder da! Was? Er hat seine Gitarre rausgeholt. Gott, oh, Freddy! Los, macht mit, Mädchen. <fielly> <fielly> Hep Hep Purah, Hep Hep Purah. Nun gibt's keine Probleme mehr und Weihnachten ist nah. Yeah, Hep Hep Purah, Hep Hep Purah. Gibt's keine und Weihnachten ist nah.